I a continuació, doncs, ens posarem en contacte amb el meteoròleg de, de Ràdio Palafrugell, que serà en Josep Pasqual. Ell, doncs, ens farà una presbrició una miqueta àmplia, doncs, del que passarà en els propers dies a la nostra vila. I també, doncs, comentarem temes d'actualitat. Doncs, en aquest cas, doncs, posarem la mirada avui en aquesta gota freda que, que ha passat per la península i que ha deixat, doncs, diverses conseqüències. Saludem primer de tot, doncs, en, en Josep i alegrem, doncs, que ens atengui. Bon dia, Josep.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 Perfecte. Doncs, si et sembla, comencem primer per aquesta previsió meteorològica. Aviam què ens espera per aquests dies a Palafrugell, aquests, uh, aquests uh, de dilluns fins a divendres. Més o menys, quin serà el temps uh, que, que tindrem previst doncs, uh, per a la nostre vila? Uh, doncs, els primers dies, és a dir, avui, demà, dilluns i dimarts, doncs es preveu un temps molt tranquil amb aquesta situació doncs, de domini del sol, tot i alguns núvols prims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 Faig les mesures, doncs, em caure aquell mes 601 litres per meter quadrat i en un sol dia, doncs, em varen caure 224, per tant, doncs, també vam tenir un episodi d'aquests i més recentment també han tingut alguns episodis amb pluges, amb pluges fortes, que ara no recordo jo com va ser, però també en aquesta època de l'any. Mhm. Mm